Mulțumim, frate Maluțu. mulțumesc și mulțumim și faților din cor și din orchestră pentru toată această slujire și de asemenea pentru întreaga adunare. În această seară vă invit să medităm împreună la această întrebare pe care David și-o pune. Ar trebui să ne punem în fiecare cum să aducem chivotul Domnului la noi. Cum să vină chivotul Domnului la noi? Dacă pentru filisteni chivotul reprezenta doar pradă de război, pentru evrei, pentru copiii lui Dumnezeu, chivotul reprezenta prezența lui Dumnezeu. Cu altă cuvinte, întrebarea este cum să aducem prezența lui Dumnezeu în viețile noastre. Cum să aducem prezența lui Dumnezeu în casele noastre, în familiile noastre, în bisericile noastre. David, lui David a fost frică să aducă chivotul pentru că a văzut că prezența lui Dumnezeu îi stă împotrivă. Pe de altă parte, în casa lui Obede domn chivotul, prezența lui Dumnezeu, aduce binecuvântare. Cum am putea și noi astăzi să aducem prezența Domnului cu noi, în serviciile noastre divine, în familiile noastre, în misiunile pe care le facem, în viața personală, în viața de căsnicie, să se vadă în mod clar și evident și puternic prezența lui Dumnezeu? Filistenii au venit la afect să se bată cu, cu Israel. Și la Ebenezer, Israel a ieșit la bătălie, înaintea filistenilor, și-au fost învinși. 4.000 de evrei au căzut în, pe câmpul de bătălie. Și evreii s-au gândit, hai de data aceasta să aducem chivotul de la Shiloh, să-l aducem în mijlocul nostru. Că dacă aducem chivotul, sau au gândit ei, prezența lui Dumnezeu ne va da viruință. Așa că au adus Chivotul în mare sărbătoare, atât de tare s-au bucurat evreii când au adus acolo micul mijlocul lor pe timpul de bătălie că filisteenii au auzit strigetele lor și au, a intrat fritaniei. Și Israel a început să se bată cu filisteeni a doua oară, a doua bătălie și spre șocul evreilor au primit bătaie din nou. 30.000 de mii de dată asta au murit în bătălia aceea. S-au întors rupți, smeriți și derutați. Vă amintiți textul din scriptură când vine cineva la Eli, la marele preot, și îi dă vestea. Eli când aude ce s-a întâmplat pe câmpul de bătălie, ne spune Biblia că în șocul pe care l-a avut, a căzut pe spate și a rupt gâtul și a murit. Iar norai lui Eli soția lui Fineas, intră în durelile nașterii când aude vestea și naște un băiat pe care îl numește Icavot. Nu mai este slavă în țară, în popor. Filistenii au luat Chivotul ca și prată de război și l-au dus la Azdot. Ce s-a întâmplat în poporul filis Filistean cu Chivotul între ei? Ne spune Scriptura că s-au umplut. Zeul Dagon, în primul rând, a fost dărâmat, pus cu fată la pământ și toți filistenii s-au umplut de bube. S-au speriat, au luat ivotul și l-au dus la Gat. Când l-au dus la Gat, din nou, scuzenie de bube peste, peste filisteni n am mai știut ce să facă, l-au luat repede și l-au dus la Ecron L-au așteptat într-un alt oraș. Și din nou, între filisteni, e groază și bube. Mi spune Biblia că după șapte luni de chir. În șapte luni în care au tot dus, au tot învârtit chivotul să scape cumva de, de această prezență a lui Dumnezeu care a păsat peste ei, spune Biblia că după șapte luni țipetele lor ajungeau până la cer. Așa spune Biblia. N-au mai suportat. Și au chemat dicitorii și vrăjitorii lor și au făcut niște tigurine cu bubele, au pus carnou, au luat două vaci, au luat o ladă cu lucru de daru și cu lucru de aur, au pus chivotul și l-au trimis la evrei să scape de el. Și au ajuns la Berșemeș. Și evreii s-au bucurat. Și ajungem în textul nostru când David ia acest chivot și este și el surprins de prezența lui Dumnezeu care apasă Asupra, asupra lor. Și David se întreabă cum să aducem chivotul la noi. Vreau să ne întrebăm fiecare în această seară cum să aducem prezența la noi. Pentru că și noi, ca și evrei de altă dată, avem în fața noastră un iordan de trecut. Poate fi iordanul poverilor și a problemelor noastre. Poate fi iordanul unei crize financiare sau Iordanul unei crize în căsnicie. Fiecare poate avem în fața noastră un erihon de necucerit. Poate avem frământări și avem lucruri pe care numai Domnul le poate rezolva și ne întrebăm cum să aducem prezența Domnului. E o întrebare care ne frământă și ne frământă pe toți, de la tineri până la cei mai în vârstă trebuie să și suntem preocupați cu această prezență. Am vrea să fie Domnul cu noi. Amin? Am vrea că atunci când facem biserică, să nu facem doar o întâlnire, ci prezența Lui să fie cu noi. Atunci când cântăm o cântare să se simtă și să se vadă prezența Domnului, atunci când este mesaj să fie prezența Domnului, în familiile noastre ceilalți să te uită să spună, dar ce cu familia asta? Dar ce e acolo înăuntru de i-așa familie binecuvântată? Ce s-a întâmplat cu Obede Domn? Că de când a venit chivotul la ei în casă, e numai binecuvântare? Cum s-aduce a prezența Domnului în bisericile noastre? Fratei păstori și comitetele bisericilor noastre sunt, sunt frământate de, și suntem frământați de această întrebare, ce să mai facem în biserică, cum să mai facem? să mai înviorăm, să mai uh, trezim, să simtă că e Domnul prezent. Și întrebarea este bună, dar din păcate, răspunsurile la această întrebare, unele sunt pare greșite. Și în această seară ne uităm la textul acesta și învățăm trei lucruri. Cu siguranță că sunt mai multe întrebări la această, uh, răspunsul la această întrebare, dar uh, doar trei în această seară pe care le deducem din textul biblic. În primul rând, nu aducem niciodată prezența Domnului în mijlocul nostru, învățând de la filisteni sau copiindu-i pe ei. Niciodată. Oricât de tentantă ar fi această soluție, Scriptura ne învață și Dumnezeu ne spune că nu vom aduce niciodată prezența Lui Dumnezeu în nostru, învățând sau imitându-i pe filisteni. De multe ori studiem tehnicile lumii și există astăzi, din păcate, cărți, studii, conferințe de întregi în care păstorii și liderii și tinerii și, știu eu, conducătorii bisericilor învață de la cei din lume cum să, principii pe care apoi să le ia și să le aducă în biserică. Sunt conferințe astăzi și cărți și seminarii în care lideri din bisericile noastre sunt învățați să privească la mai mari acestei lumi. Să se uite să vadă că dacă el a clădit un imperiu financiar, dacă firma lui merge bine, dacă el are o asociație sau are o fundație sau are o lucrare în, în lumea seculară de succes, hai să vedem cum a făcut el chestia asta și cum a reușit el să ajungă acolo și luăm principiile acestea și le aducem în biserică și clădim și noi o biserică faină de succes și prosperă. Sună bine. Și tragedia este că uneori funcționează. Dar aducând principii din lume în biserică, vei face ca biserica să crească uneori. Numeric. Vei aduce oameni. Vei menține un entuziasm, poate. Dar nu-i prezența lui Dumnezeu acolo. Mare diferență. Uh. De aceea David se uită la Filistei și David a audit că filistei au făcut un car nou. David își cheană consilierii și îi spun cum, cum, a trini, cum au triniți filistenii carul la noi? Cum ne-a ajuns chivotul la noi? Și oamenii îi spun, împărate, Filistenii l-au trimis, pur și simplu n-a venit nimeni cu, cu chivotul, a venit singur cu pecar. Cum a făcut? Cum au făcut? Cum au făcut de a, de a ajunge chivotul aici? Păi au, luat un, au făcut un car nou, au pus două vaci, um, au pus chivotul în car, au făcut niște figurine și David trage concluzia și spune, a funcționat! Măi, ce faină a venit chivotul până la noi! Noi ne-am tot chinuit să-l tot ducem și nu mai probleme a avut. Uite că ei au găsit o soluție. Hai să facem și noi așa. Și David cheamă, cheamă pe Uza și Achio îi pune lângă car face și el un car nou pune chivotul în car și să-l ducă. Și știm foarte bine ce s-a întâmplat. David face exact cum am învățat de la Ființele. Interesant este și foarte e, bine să observăm că cei doi bărbați care sunt puși lângă chivotul, lângă carul nou făcut de David, Uza și Achio, interesant este să aflăm ce înseamnă numele lor și ce, ce înseamnă Uza. Uza înseamnă personalitate, iar Achio înseamnă talent. Dacă ai o personalitate și dacă ai și talent, prezența Domnului trebuie să vină. Și astăzi, astăzi, tot mai mulți suntem, s-au sunt, făcut tot mai multe biserici, sunt în pericolul de a cădea în această capcană, de a învăța de la cei din lume cum să un biserică, cum să facem atmosferă, cum să trăim experiențe în alte? personalitate și talent. Cineva întreba câți ar veni la biserică dacă s-ar anunța astăzi că peste două săptămâni vine aici la avon sau vine să cânte o mare personalitate. Câți ar veni? Probabil că biserica s-ar umple. Și apoi întreba, punea a doua întrebare, cât ar veni dacă s-ar anunța că peste două săptămâni ne întâlnim cu Domnul Iisus? Că avem ducăciune și ne întâlnim cu El. Ar veni măcar 10% din cei care au venit să-L vadă pe X sau pe Y? Și aici este tensiunea pe care David o simte și pe care nu o simțim. Dar, dragii mei, franși și sorori, principiul este același astăzi și vreau să îl subineu în această, în această uh, seară. Niciodată nu vom aduce prezența lui Dumnezeu cu noi și nu vom cunoaște prezența lui Dumnezeu atunci când copiem pe cei din lume, când le copiem metodele, și principiile. Niciodată. S-ar putea ca să avem un succes al ochiului, s-ar putea ca lumea să ne aplaude, dar Dumnezeu este supărat. Uitați-vă aici la Dumnezeu, ce atitudine are Dumnezeu atunci când David duce chivotul așa cum îl duce. Pentru că cum ar fi trebuit David să ducă chivotul? Poate cineva se întreabă, fratele, nu înțeleg, dar ce a fost greșit în asta? Păi a fost foarte greșit, pentru că Dumnezeu este... Vreau să-L zic chitibușar. Dumnezeu este foarte serios cu cuvântul Său. Dumnezeu, atunci când îți spune să duci chivotul pe ume, să iei niște drugi de lemn, să le pui prin niște inele și să alegi niște oameni spinți, consacrați, puși deoparte și ei să ducă chivotul la pe ume. El e serios cu asta. Nu-ți dă doar o sugestie. Nu -ți spune dacă îți convine metoda mea bine, dacă ai și altele, eu ce să fac? Mă, mă retrag. Nu! Dumnezeu este foarte... Când, când, când se vorbește despre prezența Lui, nu ne dă loc la foarte multă creativitate. Dumnezeu nu spune, eu v-am dat chivotul, acum faceți brainstorming și vedeți voi cum îl duceți. Nu mai să-l duceți. Nu mai este ce să faceți. Nu mai să fie 2-3, acolo sunt și eu. Oricum faceți, orice ați face, oricum, orice metodă, orice, eu sunt cu voi dacă sunteți doi sau trei. Fals. Nu-i cu noi. Dacă nu facem exact cum ne spune El să o facem. A, avem noi impresia că e cu noi? Asta e altă poveste. Avem noi impresia că s-a coborât cerul cu noi? Asta este altă poveste. Prezența reală a Lui Dumnezeu este atunci când facem exact cum spune El. Și așa, acesta este al doilea principiu, Eu, de fapt era ultimul, dar îl spun acum. Prezența Lui Dumnezeu... Vine și este cu noi atunci când suntem ascultători de Cuvântul lui Dumnezeu, Amin. Pe umeri, pe umeri. Dar nu e așa de interesant ca și cum ai un car nou. Imaginați-vă vremea aia, au inventat un car nou. Erau cheste interesante. Cred că oamenii că stau gură la Carola și se uitau să vadă, wow, ce! Ce intenție extraordinară, ce fain arată, ca chivotul într-un car nou! Dumnezeu nu este impresionat și iată ce pățește uza, pentru că David n-a făcut după voia lui Dumnezeu. Preoții trebuiau să fie dedicați, degeaba ai talent, degeaba ai un nume mare, degeaba ai predici pe radio, degeaba ai predici pe la televizor, degeaba, degeaba ai nu știu volume de CD-uri, degeaba dacă nu ești consacrat, dacă nu umbli drept, dacă nu ești unul dintre cei pe care Domnul să-i folosească. Dacă ești doar un uzas, un achio, Dumnezeu nu e acolo. Dumnezeu a zis foarte clar cum trebuie mutat chivotul. Și oamenii aceștia uh, au ignorat. Întotdeauna, dragii mei frați și surori, Prezenta lui Dumnezeu vine cu noi și este cu noi atunci când stăm în cuvântul Lui. Lucrează Dumnezeu. Poate lucrează într-un mod tainic în familia noastră. Mă gândesc de multe ori când spunem că în Chivotul Domnului a rămas trei luni în casa lui Epede Domn din Gat și Domnul a binecuvântat pe obede Domn și toată casa lui. Oare ce s-a întâmplat acolo? Nu imaginez că deasupra case lui eu pe de domn s-a făcut așa, s-a despicat cerul și s-a făcut așa, o, au venit. Nu cred că s-au întâmplat lucruri uh, fantastice. Dar în mod tainic, timp de trei luni, zi de zi, zi de zi, binecuvântarea lui Dumnezeu a fost acolo. În tata, în mama, în felul cum lucrau la câmp, în rodul pe care îl aveau, în mărturia lor, în puterea lor. Este, este acea prezență nu care izbește ochiul, ci este prezența lui Dumnezeu care te însoțește. Nu degeaba, spune aici Scriptura, timp de trei luni. N-a fost o chestie un foc de paie, dar o dată s-a făcut ceva și gata, s-a terminat, s-a încheiat ziua și după aia au revenit la rutina din, la mediocritatea de zi cu zi. Nu. Timp de trei luni. S-a văzut zi de zi acolo prezența lui Dumnezeu. Dar mai este ceva. Nu aducem prezența Domnului cu noi acum să ne învățăm de la cei din lume și Domnul ne ferească de lucrul acesta. Oricât de ispititor ar fi, oricât de, de, de la îndemână ne-ar fi, să te-L să stăm în de cuvânt. de cuvânt. Și altceva noi ca Biserică nu putem oferi acestei lumi decât pe o Evanghelie, vorbită, predicată și trăită. Ce evanghelia are putere. Dacă credem lucrul acesta, atunci va trebui să ne bazăm tot ceea ce facem, toată filozofia noastră de lucrare și de biserică și de viață de zi acest principiu. Evanghelia are putere, dacă credem acest verset, atunci va trebui să ne gândim cum facem lucrul acesta ca evanghelia să fie predicată cu putere și princă, dar mai este un lucru care îl observ aici. N-aducem prezența Lui Dumnezeu atunci când devenim prea familiar cu lucrurile Lui Dumnezeu. Și cred că aici este un alt obstacol și o altă pierdică ca această prezență a Lui Dumnezeu să se manifestă în viețile noastre și în bisericile noastre. Și vorbesc că cea mai bine se potrivește acest principiu mire Și păstorilor, obișnuiți cu Biblia, obișnuiți cu atmosfera de biserică, obișnuiți cu băncile și cu cântarea de laudă, obișnuiți cu altarul, cu predica, cu avonul, obișnuiți cu pacea Domnului, slăbiți să fie Domnul, obișnuiți cu lucrurile astea. Este un mare pericol atunci când devenim familiari, prea familiarizați, prea familiar, prea indolenți cu lucrurile Sfinte ale Lui Dumnezeu. Avem, cred eu, prea mulți de Uza printre noi. Suntem prea mulți de Uza la amboanele bisericilor. Suntem prea familiar. Uza nu are respect pentru Chibot. Uza, ne spune Biblia, că vine din familia lui Adinadar. Familia lui Abinadab este familia care a primit în de Kivotul. Toată viața lor, 60 de ani, familia lui Abinadab, familia lui Uza, s-au îngrijit de Kivot. L-au văzut în fiecare zi. Și asta a creat în Uza o familiaritate. Ce mare lucru să pui mâna pe Kivot? Când vrei să te la distanță de Kivot. Când... Vă amintiți când a fost Chivotul la Jordan. Existau o anumită distanță între popor și chivot. Îi te puteai juca Nu era o cutie de lemn pe care o aruncăm unul de la altul așa. Nu! Dar Uza a pierdut acest sentiment. E chivotul Dumnezeu. Îl pui mâna pe el, îl iei, îl pui în car, îl iei din car, jos, îl pui jos, te de el, mai vezi cum, cum îl pui așezi acolo, e un fel de cutie pe care... Nu, trebuie să o ții un pic în car ca să nu să dărâne. Și lucrul acesta face ca Dumnezeu să se supere și El nu poate să stea acolo. El nu poate fi nefărătător la așa ceva. Și foarte o cauză, spuneam, la această lipsă de prezență a Lui Dumnezeu, de manifestarea, nu mai vedem pe Dumnezeu la lucru, e pentru că suntem prea familiari cu lucrurile Sfinte. Nu mai e nicio diferență. Și cred că acest lucru este foarte trist a trebuit să revenim, să ne pocăim. spuneți că lucrul ăsta în vorbește mine. În felul când, cum apropii de Cuvântul lui Dumnezeu, în felul cum urc la avonul acestei biserici, în felul cum slujesc, în felul cum mă uit la frași, la suror. în felul cum... Privesc valoarea sufletului lor și timpul de predică sau timpul de părășie, felul cum stau de vorbă cu un tânăr care a venit să povestească povara sufletului în biroul în toate aceste lucruri nu sunt lucruri ușoare. Mai vorbim și vorbeam cu unii colegi de mei și ne mai întâlnim așa, și cineva mi-a spus, zice, mai uite, un frate păstor felul cum vorbește. Păi, zicea, povestea un alt păstor, povestea cum s-a dus la evangelizare și s-au dus la învon și unul dintre păstori s-a uitat la celălalt la amvon și a spus, hai, acum bagă te un mesaj, bagă te un predică. cum adică bagă o predică? Cum? Este, este exact un uza în picioare. Este copia lui uza fac o predică, e rândul tău, aici suntem, nu sunt niște oameni, au venit la un discurs ca la politicieni, vin aici, pătreacă timpul, bag un speech, plec și-mi de treabă. Și ne mirăm că nu-i prezența lui Dumnezeu. Ne mirăm că facem tot ce trebuie, ne dăm peste cap de șapte ori și nimic nu se întâmplă că în mod real, valoros, adânc în viețile noastre. De ce? Pentru că am devenit familiar cu Cuvântul lui Dumnezeu. Proclamarea Evangheliei, această onoare spântă de a împărți time lui Dumnezeu a devenit un spic. Acum, fiecare dintre noi a trebuit să ne evaluăm cum pri din noi lucrurile acestea. Cum pride programul din Biserică. Cum privesc tinerii sau frații sau turorile momentele de părtășie de la biserică? Cum ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și ce este pentru mine Cuvântul acesta? E doar o carte, e doar o, un manual, e doar un program de citire pe care trebuie să-l citesc în, în așa, ca să bisez acolo, să pot să spun că am citit? Cum? Ce fac în timpul rugăciunii? Ce-i pentru mine ora de rugăciune? Este o întâlnire cu Domnul, cu Creatorul, cu Stăpânitorul, în care eu îi vorbesc, în care frații mei împreună comunicăm cu Domnul? Ce este cina Domnului? E doar o masă așa în care ne uităm unii la alții și ne distrăm cum bem paharul și cum stăm cu bucatica de pâine? Sau este o masă binecuvântată, e o masă specială în care cinăm cu Domnul? S-ar putea uneori să ne găsim în această atitudine de ușurătate în lucrurile acestea. Și Biblia spune că Domnului nu plac astfel de atitudini. ce i face? Dacă Iisus ar sta lângă tine în această seară pe bancă, ce-ai face? Cum ar fi dacă Domnul Iisus ar veni în seara aceasta aici și ar fi cu noi la amvon? Ar veni să cânte în cor cu noi sau ar sta în bancă sau ar veni cu noi acasă? Cum ne-am David pune o întrebare. Cum s-aduc prezența lui Dumnezeu? Aș vrea ca prezența aceasta să fie o binecuvântare, nu să fie un blestem, nu să fie un chin, ci aș vrea ca Dumnezeu, când vine la mine acasă, să-mi binecuvânte viața și familia, și biserica, și trăirea, să fie chivotul acela, care să se manifeste în mijlocul nostru atunci când suntem la Adunare, Cum facem asta? În primul rând, ne uităm la cuvânt și trăim și facem ceea ce ne învață cuvântul. În al doilea rând, nu învățăm de la cei din lume. Oricât de mult și vedem că mari, marile marele vedete pot, pot umple sala Palatului, în câteva ore, marile echipe, marile spectacole pot umple cele mai faine și mari anfiteatre din țara asta și stadioane. Le umple imediat, în câteva ore, în câteva zile, toate biletele s-au vândut. Cu toate astea, noi nu trebuie să învățăm de acolo, pentru că noi avem Cuvântul lui Dumnezeu. Este aici manualul și noi știm că... Există ceva dincolo de ceea ce vedem. Interesant este și cu asta aproape de uh, încheiem. Vedeți, întotdeauna Domnul are o altă economie, o alt fel de a privi decât noi oamenii. Noi uneori suntem fascinați, și am spus asta de nu știu câte ori și îi repet în seara asta. Nu înseamnă, dragii mei, și nu vreau să mă credeți sau să mă, mă înțelegeți că eu nu-mi doresc biserici plină. O cum să nu? sau că nu sunt trist atunci când balconul este aproape gol. Nu mi-aș dori să fim mulți și să creștem. Dar în același timp trebuie să echilibrăm această dorință noastră cu adevărul că Domnul Isus are alte valori. Și vă dau un singur exemplu, sunt mai multe în Biblie, dar unul singur îl dau. Era o în templu și Domnul Isus stătea cu ucenicii, și erau și alți oameni și, la un moment dat, ucenicii îl trag de mânecă pe Domnul Isus și îi atrag atenția la colectă. Se făcea colectă pentru ce Și ucenicii au zis, Doamne, Doamne, fii atent pe și pe și pe ăla, și pe ăla fia câți bani au aruncat în cutie. Pungi întregi de extraordinar, nu? Asta ar fi trebuit să fie un lucru... ce Domnul Isus să sară în sus de bucurie. Citim în Biblie că Domnul Isus n-a sărit în sus de bucurie. De ce? Pentru că El a văzut altceva. Ce-a văzut? Zice Domnul Isus: ok, ei au dat din prin foarte bine, că au dat, nu i-a mustrat, că au dat, nu, sau... Dar Domnul Isus mișcă foarte subtil și finuț reflectorul și le arată altceva. Ce ceilalți n-au observat? zice, povedeți pe vădurile Cât a dat? Doi vănuți. Eu vă spun că a dat mai mult decât toți. Ciudat. Cum adică? Doi vănuți înseamnă mai mult decât toate acele pungi? În ochii lui Dumnezeu, uneori, da. De ce? Pentru că Domnul se uită la atitudine, la inima. Când faci lucrurile după scriptură, s-ar putea să nu ai pungi de bani sau clădiri pline de oameni, dar să ai aprobarea Lui Dumnezeu, că ai făcut după voia Lui și că El este Cel care îți dă nota finală, El face evaluarea. De aceea suntem chemați ca tot ceea ce facem, să facem după scripturi, nu într-un mod ușor, ci cu grijă și cu seriozitate și cu reverență, și bazându-ne pe promisiunele Lui și nu pe principiile lumii. Domnul să ne ajută în acesta. Amin. Vă rog să ne ridicăm și să mulțumim Domnului pentru această, pentru această seară. Și Harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu fiecare dintre noi, dacă um și-l veți ce vor, bine cuvântați.